«Я знайшла гриби!» – тицнула вниз пальчиком Оленка, і очі її блищали від радості. «Я знайшла опеньки!» Даша полегшено зітхнула і засміялася. «Ну, ти мене й налякала!» – сказала Даринка, і подивилася туди, куди показувала дівчинка. Там, на великому, старому і трухлявому пні, примостилося ціле сімейство молоденьких опеньків. Вони сиділи близько один біля одного, тісно притулившись і утворюючи суцільне коло з блискучих і слизьких невеликих капелюшків. «Ось бачите, це я знайшла!» – тріумфувала дівчинка. «Дивіться, скільки близнят!» «Цю красу треба відобразити!» мовив Сергій, дістаючись чухла відеокамеру. «А можна ми будемо разом з мамою Дашою їх зрізати?» – запитала Оленка. Незабаром усі так захопилися збиранням грибів, що не помітили, як хмари зачепилися за верхівки могутніх дубів і раптово, без попередження, почалася злива. «Швидко в машину!» – закричав Сергій – і Даша з Оленкою, сміючись, побігли до дороги. Сергій на ходу зняв себе куртку і хотів приховати від дощу Даринку, яка миттєво змокла, але вона обмотала нею Оленку. Виявилося, що вони досить далеко заглибилися в ліс, і їм довелося хвилин двадцять бігти майже з повними кошиками до автомобіля. «Зніми мокрий одяг!» Звелів Сергій і Даші, коли вони сховалися від дощу в салоні автомобіля, і він увімкнув, обігрів. Я не змерзла, заперечила Даша, але мокру вітровку слухняно зняла. Знімай светр, наказав Сергій, помітивши, що він теж промок. Даша зняла прилиплий до тіла светрик, і Сергій витер ним її мокре волосся. «Чому ти не одягла шапку?» – запитав він з докором. «А звідки мені було знати, що ми промокнемо?» – винувата сказала Даша. Сергій зняв із себе джемпер, потім суху футболку і натягнув на Дашу, незважаючи на її опір. «А ти як будеш їхати?» – запитала вона. «А ось так», – сказав засмучений Сергій і накинув на голе тіло свою мокру куртку. «А я суха!» – долинув тоненький голосок Оленки із заднього сидіння. «Це добре!» – неуважно кинув Сергій. Він чудово знав, що з них трьох Даринка найбільше була схильна до ризику. Він розумів, що навіть найменша застуда може її вбити. Всю дорогу додому Даша з Оленкою весело базікали і сміялися – Обговорюючи їхню маленьку пригоду, і не розуміли, чому Сергій не промовив жодного слова. Він вів машину мовчки, зморщивши чоло і думаючи про щось своє. Розділ 52 Даринка вже кілька днів температурила, але не поспішала йти на прийом до лікаря приймаючи нездуження за легку застуду. Однак Сергій наполіг на консультації спеціаліста і підвіз дружину до клініки. «Через годинку я заїду по тебе», – сказав він. «Можеш не поспішати», – мовила Даша. «Я ж можу затриматися. Викличу таксі і з'явлюся додому ще до того, як Оленка повернеться зі школи». «Обов'язково виклич таксі!» «Обов'язково!» – посміхнулася Даша і помахала Сергію Долонькою. Лікарка, як завжди, не обмежилась оглядом у кабінеті та послала Дашу здавати аналізи і робити рентген. Через півгодини Даринка повернулася до кабінету зі стосом аналізів і рентгенівськими знімками – Лікарка уважно всі переглянула і щось довго мовчки писала в лікарняній карці. Дальше вже стало здаватися, що лікарка зовсім забула про її присутність. І вона нетерпляче засовувалася на диванчику, думаючи про те, що незабаром повернеться додому Оленка, а вона досі стерчить у клініці. «Я не забула про вас». Ніби прочитавши її думки, сказала лікарка, і далі стало ніякого. «У мене все гаразд?» – запитала Даринка. Жінка зняла окуляри, довго і уважно дивилася на застиглу очікуванні молоду жінку, потім знову їх одягла і сказала, А «Ви знаєте, дорога, що у вас двостороння пневмонія?» Дашу кинуло в жар. У голові зашуміло, але вона змогла впоратися зі своїми почуттями і сказала, «Я вважала, що в мене легка застуда. У вашому становищі треба при першій краплі з носа галопом мчати до лікаря». «Звідки я могла знати? У мене ж навіть кашлю не було». «А треба було б знати», – протягнула лікар. «Ви хоч зараз розумієте небезпеку свого становища?» «Я припускаю, що мені належить пройти коштовний і тривалий курс лікування». «Ви дивом вижили минулого разу, коли у вас було важке ураження шлунково-кишкового тракту. А тепер...» примудрилися захворіти на пневмонію та ще не звернутися до лікаря відразу ж. Я, «Я поїду на лікування за кордон. Завтра ж», – сказала Даринка. «Я не можу здатися просто так, без бою». «Це добре, що ви боєць», – мовила лікарка, але в її голосі не було ніякого оптимізму. «Готувати документи?» – запитала вона. «Будь ласка, підготуйте все, якомога швидше», – попросила Даша. «А я зберусь і замовлю квиток». «Не довіряєте вітчизняній медицині? Нашим лікарям?» «Не в цьому річ. Я хочу до тієї клініки, де мене вже раз витягли з того світу», – відповіла Даша. З тягарем на душі від майбутньої розлуки зі своїми рідними повернулася Даринка додому. Вона побачила, що у передпокої акуратно стоять на полиці чобітки Оленки. «Значить, Оленка все-таки повернулася раніше за мене додому», зазначила про себе Даша. Вона зняла куртку, взула капці і гукнула, «Оленко!» Дівчинка не відповіла. Даша прийшла до її кімнати і відчинила двері. Оленка лежала на своєму ліжку з фотографією Віталіни в руках. Побачивши Дашу, вона збентежилася і поставила фотографію на тумбочку. «Чим ти займаєшся?» – запитала Даша, присівши на ліжко. Я говорила з мамою Віталіною, відповіла Оленка. Вона хоче, щоб я вас не засмучувала. Даша мовчки кивнула і посміхнулася дівчинці. А ти чому така сумна? запитала Оленка. Я? Звідки ти взяла? По очах бачу, не маленька вже. «Ти хочеш сказати, що досить доросла дівчинка, щоб зрозуміти настрій іншої людини?» «Я ж вгадала, що ти чимось засмучена, адже так?» «А настрій тата Сергія так само можеш визначати?» «Його? Ще краще? Я його наскрізь бачу!» Даша прилягла поруч із Оленкою, закинула руки вгору і, дивлячись у стелю, промовила – Мені треба з тобою, Оленко, серйозно поговорити. Знову жіночі секрети? Ти вгадала. Мені треба поїхати від вас на якийсь час для проходження курсу лікування. Надовго.